I Bueno, esan bezala, elduen asteazkenean langilaren egunarekin sindikatueka antorabutako mobilizazioak hanemenka eban gobira. Lab sindikatuak adibidez, ba, formatu ezberdinak gautatu izan bitu e, aurtengoan maiatzaen leheneko protestarako, eta aurten manifestazioak eskualdeka antolatu bitu, oita lau guztira. Eskualdeka antolatzen diren protestetan ba, jende gehiago, mobilizatzen dela nabarmendu dute, gainerako eragile sozialekin, elgarlana errazten baitu horrek e, Mobilizazio jitariko bat, gure eskualdekoa dugu, ego lapurtikoa legia, eta horrela horriburuzitze egiteko, ba, larsin ikatuko, ere muru agotugu, okerrez banago, e, telefonoren beste muturrean, ere, kaixo eguer dion. Kaixo eguer dion, bai. Beno, esan bezala, untarako, manifestazioa, eta autokarabanak ere, ba, egiteko deialdia zabalduz. Bai, hori da, guk ego laupur din, bo, ongo da, manifestazioa ziburutik izango dago, izan pamaiketan, abiatuko dena, eta manifestazio hartara iristeko, ba, autokarabanak antolatu ditugu, baixen beretik, eta baien Goizeko amarrak eta ordenetan, abiatuko direnak. Uhum. Endaiako itzorda, nondik da, autokarabana abiatzeko? Orduan, geltokitik, endaiako geltokitik abiatuko gera, Goizeko amarrak eta, eta la ordenetan. Ungi da. Ondoren ziburura, eta ziburutik esan bezala, goizeko amaiketan abiatuko da manifestazio hori, e, doni bain loitzunerako bidean, e, ibil bideazen izango da, zehazki? Bueno, ba, ziburutik plazatik abiatuko gera, Eta gero doni banera, baitxiko gera pixkate ingo dugu doni banen itzulitxiki itzuli bat eta erreko etxe aurrean ane ingo dugu pixkate irakurketa. Eta gero, esamar da ere, gero antolatu dugula bazkari bat, ziburuna, baltsa elkartean. Mm -hmm, Ongida. Eren, nola nahi ere ezen jaztu bezakegu maiatzaen hogeita marrerako grebaroko horra bitu zuela eta hori ere presente gongo dela, asteazken nuntan ez da? Bai bai, noski, gu, bueno, irakurketan, maiatz batean dugun irakurketan, ba noski, ba langilegoak jasatzen duen etengabeko erasoa salatuko dugu eta horren inguruan argirako guretzat uh, borroka eta mobilizazioa dela hori aldatzeko ba bide bakarra, ez? E, greba orokorra bera aldarrikapenen artean batera bakaldeatarako bilu zuen hoien artean, baina e, aipatu bezala eredu berri araikitzeko premia E, Politika aldatzeko eskaira eta negoziazio kolektiboaren defentsa ere egin behar delako aldarria, kalera, eraman nahi butzua? Ba, bai hori da, biskat bi partetan egiten dugu, bat uh, salaketa, ez? Tengabeko eraso jentzara salaketa, eta besta ere, ba, zindak gure proposamena, ez? Hauen aurrean, eraso hauen aurrean, zer egin, ez? Eta hildo hortatik, ba, gu ere hemen, ba, instituzio propio baten aldarik dugu, ez? Eta noski hildo hortatik, ba, bertan, negoziazio kolektibo bat izatearen aldarik apena. E, Bizi dugun egoera sozioekonomikoa ikusirik, e, eren e, jendartearen mobilizazioa ezinbestekoa? Hori da, ba, egia da, dutidanik esan duguna, ez? Ba, Borroka eta antolakuntza eta mobilizazioak direla no galdatzeko bide bakarra, baina ezinbestekoa da ba, langilegoaren ba, batasuna izatea, ez? Uhum. Eta ba, sindikatuen gainetik ba, batasun hori ba, beharrezkoa da. E, Nola nahi ere, eren eskualdeka mobilizazioak, eskualdeka antolatzeak e, esan bezala ba, tokiko beste eragileekin elgarlana errasten du batetik baina behar da eskualde bakoitzak e, orokortasun batean ikusirik beti ere baina eskualde bakoitzak dituen arazo edo problematika e, propioi erantzuteko aukera ematen diene Bai, hori da, gero eskualde bakoitzak bere arazoak ditu, espezifikoak direnak eta horregatik ere, ba, mobilizazioiek, ba, errealitate horiei egokituak Zamar dira eta aurregatik ba dugu ere hori ba, tokika egitera mobilizazioen tokika mm -hmm. egitena es Ongi da ba, deialdiarekin geratuko gara manifestazioa e, asteazken altziburutik, goizeko amaiketan eta ba, hemen HTA gratean gaudelarik kendaiatik e, gogoratuko dugu manifarako bidean autokarabana aipatu bezu amarrak eta laurdenetan da? abiatuko bela Hori da amarrak eta laurdenetan abiatuko bela endaeko geltokitzi Ongi da baitz horrekin geratzen gara eren mile esker eh izategatik Bale zuei Ondo izan estu atartea